Rauhaa teille kaikille. Rukoillaan pieni rukous tähän alkuun. Kiitos Jeesus, että saat meidän Herra ja Vapahtaja. Kolkata voittaja. Kiitos, ne saadaan turvata täysin sinua ja pyhän engen ja Mä pyydän siunausta tähän, mitä mä sanon tänä päivänä. Jeesus on pyhässä nimessä. Aamen. Terveisiä rakkaat ystävät. Me oltiin lomamatkalla Orlandossa, meidän pojan luona, joka on asunut siellä kymmenkunta vuotta. Ja kyllä te Kimmon suuri osa tunnette. Hän on siellä ollut lentohommissa koko ajan. ja Sen takia hän pystyy meille sitten näitä matkoja edullisesti hommaamaan. Ja se on aina seikkailu sinänsä lähteä semmoisilla avoimilla lipuilla, standby-lipuilla tuonne, että... Niissä on semmoinen sääntö, että sinä tulet koneeseen mukaan, jos se mahdut. Ja se aina aiheuttaa tämä ikäiselle omaa painetta, mutta ja rukousta aiheuttaa kovasti etukäteen. Ja sitten oli vielä tämä tuhkajuttu. Ja tuota, se oli siis aivan täysi herran käsiin jätetty, että päästäänkö me sinne ja päästäänkö kotiin. Ja me mentiin tuonne Kööpenhaminan kentälle, mistä Sassin kone lähti sitten Washingtoniin, niin Vähän jännytti mieliin ja ajateltiin, että katsotaanpas. Niin siellä jo alalla hyvin tanskalaista on niin ystävällisiä ja vapaita. Ja oot, voi, siellä on 94 paikkaa koneessa, et ei teidän tarvitse huolettia ollenkaan. Ja Se lähti pehmeesti ja mukavasti käyntiin se matka. Ja, Mutta mä kerron nyt tässä alus ihan näin. Mitä mieleen tulee? Ja. Se oli mielenkiintoinen matka vuosi todilleen, ja Kimo oli vastassa ja pääkaupungissa tutustuttiin kaikkiin näihin. Vaikuttaviin rakennuksiin ja käytiin Juntalaisvainojen museossa. Se oli sinänsä hyvin semmoinen liikuttava tapahtuma. Sieltä lennettiin Orlandoon sitten ja siellä oltiin ne pari viikkoa. Tapa, hyvin oli lämmintä, yli 30 koko ajan. Ja. Jos emme olisi välillä päästy sinne merenrannalle sen Kimon tyttöystävä asuntoa asunto, saatiin lainata, niin Siellä olisi ollut aika tukala siinä itse kaupungissa ja sillä seudulla. Ja me ol, mä ainakin asennoin sillä tavalla, että raskaan kevään jälkeen niin mä ainakin olen lomalla. Mutta Jeesus on mun kanssa lomalla. Ja tuota, kuinka ollakaan, niin tähän Alisoniin, tähänkin mun tyttöystäväämme, mä ainakin sain semmoisen... mahtavan suhteen että semmoisen rakkaudellisen suhteen. Hän oli jotenkin herkkä ja helppo ihminen. Ja Meikällään ei koskaan puhu Englantia kyllä ihan luonnostaa, mutta kaikki se vähän Englanti, mitä oli, niin meil rupesi sujumaan hänen seurassa niin hyvin. Ja sitten oltiin kerran ruokapöydässä siinä hänen kotona ja jutut meni hengellisiä asioihin. Ja Nekin vähät sanat sitten otettiin käyttöön, mitä oli. Mä tunsin, että Jumalan rakkaus laskeutui siihen ruokahetkeen. Ja ne jutut, puheet lähti, menee semmoiselle alueelle, että hän murtu siinä itkemään. Ja mä tiesin, että se on merkki, että Jumalan pyhä puhuu ja tekee työtä hänen sydämessään. Ja sitten kysyttiin, että voitaisiko me rukoilla. Että nyt mä haluan sitten, että Kimmo tulkkaa, kun me rukoillaan. Kimmo tulkaisi asiallisesti sanan sanalta ja saatiin rukoilla hänen puolesta. Ja niin, mulle jäi sellainen tunne, että tämä asia ei ole ihan valmis. Ei ole ihan valmis, että jotain vielä lisää. Ja mä sanoin Kimolle, että mä haluaisin jättää hänelle raamatulauseita. Ja kun mä olin nähnyt, että hänellä oli koskematon raamattu omalla nimellä oikein. Päälystetty, jonka yksi toinen ystävä oli hänelle antanut Et mä haluaisin että hän ottaisi raamattu ja lukemaan koska se on elämän leipä ja sitä lukemalla me kasvetaan he hän käy kyllä kirkossa ja Kimmo joo että kirjoita raamatun paikkoja ylös ja mä kirjoitin ja pistin pieniä asioita mitä ymmärsi englanniksi laittaa ja hän, mä tiedän että hän ymmärtää mun vaja englannin. se nauroa aina Kimmoille että älä sinä tulkkaa me ymmärretään toisiamme ihan hyvin Että se on niin helppo ihminen. Täällä aina yrität tulkata. Joo. Niin minä iloitsin tästä. Ja Sittenkin minun soitti pyhäiltana ja sanoi, että me luettiin ne raamatun paikat. Ja hän sai tehdä niiden mukaan. Hän rukoili, rukoili tämän ystävänsä kanssa. Johdatti hänet pelastusvarmuuteen. Ja mä sanoin kiitos Jumalalle. Kimmolla on hyvin selvät hyvin selvä näkemys, miten asiat on. Ja niin kuin me nyt ollaan kasvatettu näissä piireissä apsemme. miten pelastus otetaan vastaan. Mä iloitsin siitä, että hän oli sitten mennyt, viennyt rohkeasti eteenpäin tämä asia. Ja nyt on vaan rukousaihe. Me ei olla vielä taivaassa. Pitkä taiva edessä meillä itse kullakin vielä ennen kuin ollaan perillä. Paljon voi mahtua siihen ennen sitä. Mutta se uskon siemen, joka on syntynyt tämänkin tytön sydämessä, niin Jeesus pitää huolen siitä, että se kantaa hedelmää. Ja mä, me muistamme häntä rukouksia, että he menevät eteenpäin. Ja Sitten käytiin kahdessa kokouksessa, toisessa oli Alisonkin mukana ja Hän oli sitten äitienpäivänä on käymässä vanhempiensa luona tai kotona siellä Pensylvaniassa. Oltiin sittenkin mun kanssa vaan toisena pyhänä kolmestaan kirkossa kahdessa erilaisessa. ja Amerikkalainen kirkko, meininkin se poikkeaa huomattavasti meidän touhusta. Mutta se siellä oli ihana, siellä oli nuorten ylistysryhmä sinä alussa laulamassa ja Oisittepä nähnyt ne laaservalot, kulkaa ja se tekniikka, niin me, me ois vähän oltu suusupussa. <tuhu> Olihan se, en mä sano, että se mahtavaa oli, mutta se oli tehostetta. Vihreät valot välillä ja oranssit välillä, ja, mutta se ylistys, se tuli sydämestä ja se oli Herralle osotettua. Ja näähän on vain niitä teknisiä keinoja, millä tehostetaan. Ja sitten oli valtavat ne tv ruudut seinillä, että näki sen puhujan ja laulajan sitten kunnolla. Heillähän on varaa ja heillä on resursseja. Mutta nämä kirkot oli täynnä nuoria ihmisiä. Se oli ilahduttavaa. Nuoria, pareja perheitä, joitakin tämmöisiä vähän vanhempia ihmisiä. Ja, ja jonkun verran sanaakin siinä ymmärrettiin sitten. Sitten me tavattiin... Vieläkö te jaksatte kuunnella, meneekö jo pitkäksi? Kimmo ystävä Roger, joka on perulainen, hän tuli kun myrskytuuli ja lähti yhtä nopeeta, Eikä Kimmo tiennyt mihin se meni, mutta kuuli, että se oli lähtenyt Meksikoa. Se on semmonen, joka järjestää lähetysmatkoja Peruun ja se myi jänniä juttuja. Se pitää semmoisia uskovaisia eventtejä, eventtejä semmoisia tapahtumia, missä se myi kaikkea. Ja heti kun se tuli sisälle, se löi mun käteen tämmöisenä. Ja sanoo, tässä on mammalle tämmöinen, ja tässä on, kuulkaa, evankeliumi. Tämä on perussa käsin tehty, ja tässä on evankeliumi. Tässä on ensin nuoli alas, Jeesus tuli taivaasta. Sitten on risti, Jeesus kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Sitten on haudankuva, Jeesus haudatti ja nousi ylös kuolleista, mikä ilo sanoma. Sitten on nuoli ylös, Jeesus nousi taivaaseen. Ja vielä nuoli alas, hän tulee takaisin. Tässä on koko sanoma. Ja mä jälkeenpäin, kun mä tajusin tämän oikein, mä innostuin niin kauheasti, että mäns nyt Kimmolle sanoa, että ota siihen rookerin yhteys, jos näitä saisi jonkun määrän. Niin varmaan joku muukin tykkäisi näistä. Täälläkin. Mun tuli heti Arno mieleen. Kyllähän Arnon käteen sopisi hyvin, kun se menisi kadulle, kuulka. Ja monen muunkin. Ei, mutta katsotaan, jos se, kesällä saan niitä sitten ku. Tanna ja Pekka ja ne menee käymään siellä kesällä, jos Herra suojaa, tuhkat pysyy paikalla. Vielä se tulomatka. Mä sanon, tämän vaan sen takia kerron, kun Herran kunniaksi, miten, miten Jumala pitää omistaa huolen. Ja paljon, paljon semmoisia kilpikonnia ja eläasioita ja kaikkea, mulla on aivan hirveästi nähtiin siellä, että eihän niitä nyt täällä viitti kertoo. Mutta meillä on paljon kuvia, että jos joku tulee käymään meillä, niin näytetään. Ja tuota, mutta nämä mä haluan kertoa Jumalan kunniaksi, se poistulo. Mä, niin kuin mä sanoin, ne -liput, avoimet liput, ne oli sassille puukattu takaisin perjantaiksi. Ja Kimmo vaan katsoo daatalta, että onko paikkoja, vapaita paikkoja. No sitten ajattelimme, että kyllähän se ehtii katsoa edellisenä iltana, mutta tiistain iltana musta vaan tuntui, että mä sanoin sille, että hei, että katos niitä lippuja, Voisit voisitko sä katsoa niitä perjantain paikkoja. Se avaa data ja sanoi, että hei, täällä ei ole yhtään vapaata paikkaa. Te mahu koko viikon loppuna sassilla kotiin. Ja jälkeenpäin kuultiin, että 20. 10. päivää asti oli sassille no tupaten täynnä. Teille ei ole mitään mahdollisuutta päästä. Ahaa, jäädäänkö tänne? No sekin on kivaa, tietysti ajattelin, mutta ei. Sitten me sanottiin, että no Finnairilta. Ja hän katsoi sitten Finnairilta, että kun he ovat yhteistyössä Finnairi ja sassin kanssa. Hän katsoi Finnairilta ja New Yorkista sitten oli Helsinkiin lentoja niin kuin torstaina. ja Siihen me päästiin ja kaikki rullas sujuu ihan mahtavasti. Me päästiin Helsinkiin ja me oltiin Pekan ja Jenny luona yksi yö sitten. Ja sitten tultiin sunnuntaita yöllä kotiin. Että tälleenkin Jumala niin pisti sydämeen sen, että kattokaa nyt jo niitä lippuja. Ja tämä torstain lento oli muuten Finnairillakin ainoa, mihin oli paikkoja. Yllättävän paljon paikkoja. Ne kaikki muut olivat täynnä siitä lähteä. että Jumala johtaa silloinkin, kuollaan ollaan lomalla. Ja kiitos esirukouksista. Mulla oli semmoinen tunne silloin, kun me Alisonin kanssa keskiviikko-iltana. Täällä oli ollut rukouskokous aikaisemmin. Ja Minun tuli ihan varmuus sydäme, että joku on meitä muistanut rukouksi. Avannut tietä rukouksessa. Että Esirukous merkitsee niin hirveän paljon, vaikka me oltaisiin vaan lomalla, niin toisiamme me muistamme. Ei koskaan tiedetä, missä me liikumme milloinkin. Mä luen raamatun paikan tähän lopuksi. Mulla oli tämä vahvana tämä mielessä tämä, että mitä rakkaus saa aikaan silloin, kun me rakastamme ihmistä, me voimme rakastaa ihmistä tavallisissa oloissa, tavallisena ihmisenä. Eikä teille tarvi opettaa, mitä rakkaus on. En mä lue tätä koko lukua. Mutta täältä hyppäs mu silmiin tämä kymmenes jae. Jopa tässä rakkausasiassa toisiamme kohtaan me ollaan hyvin vajavaisia ja. ja tässä kymmenes jakee sanotaan näin. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Et me tunnetaan itsemme niin vajavaisiksi ja Ja olikohan tämä nyt oikeeta, ja tämmöiset ajatukset, aina kaikesta. Olikohan tämä nyt oikeeta? Mutta jos mikä on oikeeta, niin se, että Jeesus Kristus vapauttaa ihmisiä synnistä ja pelastaa ja antaa syntejä anteeksi. Ja tämä on meidän peruste, ja tätä meidän tulee julistaa, ja mitäs muuta meillä on. Ja se on ainoata oikeeta. Ja jos me oikeeta julistetaan, niin oikeeta tapahtuu. Ja kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on tätä vajavaista. Ja toinen paikka on täältä Filippiläiskirjeestä, sen kolmannesta luvusta loppujakeet. Mutta meillä on me taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Jeesus Kristus on voittaja ja hän on täydellinen. Hän tekee meidätkin, meidänkin tämän kurjan ja vaivaisen ruumiin, hän muuttaa sitten sinä päivänä kun hän tulee, niin hän muuttaa kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Ja meidän henkemme iloitsee jo nyt. Ja vielä jos sulla on murhetta, ja jos sulla on vaivaa ja sairautta, niin tämä jatkuu tää. Filippiläiskirjeen 4. luku kuudes jae. Älkää mistään murehtiko. Vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Katsotaan Jeesukseen. Amen.